У Карпати, після прип'яті дубовий гай коло Милашевичів, де зупинились на відпочинок у перших числах червня, здався нам напрочуд гарним і мирним куточком землі, хоч всі навколишні населені пункти були спалені фашистами. Скрізь потворами стирчали тільки димарі. Це той самий Лельчицький район, неподалік, ті самі Глушкевичі, де стояли ми в грудні минулого року. Коли прийшли зривати залізничні мости під царнами. Мало людей лишилось на садибах спалених сіл, але ніхто з них не забув пісню на слова, складені партизаном, путивлянином, рудим. Пісню, що стала нашим бойовим маршем. Як хлопці ходили на зустріч боям, на страх і погибель лихим ворогам, як била котів богатирська рука. Під сивим потивлем Де їм протіка Цією піснею зустріли нас тутешні дівчата Коли ми завернули на відпочинок Запам'ятали, виходить До душі припала їм Мимохідь подумалось Як далеко поширились пісні потивлян Коли вирівняти впряму всі петлі Зроблені нами в походах Щоб обдурити противника Збити його з наших слідів Обійти сильний гарнізон з'явитися там, де окупанти найменше чекають, коли врахувати всі відхилення від основного маршруту, виходи на бойові операції, то вийде, що спочатку рейду пройдено 6400 кілометрів. Партизанську пісню, народжену в Брянських лісах, чув народ під Чернігом, Пінськом, Сарнем, Ровно, Житомиром, Києвом, Мозерем. І всюди, де лунала ця пісня, ворог відчував силу партизанського удару. За час рейду наше з'єднання знищило 14 залізничних і 28 гужових мостів, пустило під укіз 14 ешелонів, потопило 15 річкових суден, розгромило 6 станцій, 7 вузлів зв'язку, знищило 6 тисяч гітлерівців. Коротким був відпочинок партизанів коло Малашевичів. Тільки-но розташувалися тут, знову почали прибувати до нас із великої землі літаки з боєприпасами, медикаментами, літературою, стали готуватися до нового, що важчого і дальшого походу. Звичайно, і цього разу ніхто з партизанів, крім командування з'єднання, не знав, куди підемо. Знали тільки, що маємо виконати дуже почесне завдання – пройти у ще глибший тил противника, в район, де він почуває себе сміливіше – де небезпека буде для нас у багато разів більша. Щовечора біля штабу навколо товариша Коротченка, що виходив до багаття, юрмилися партизани, співали пісень, розмовляли. Про що тільки не розпитували бійці Дем'яна Сергійовича. Але я ні разу не чув, щоб хто-небудь поцікавився. А куди тепер підемо? В які краї? Для особового складу з'єднання стало законом. Ніколи не питати, куди, чого йдемо, а цілком покладатися на командирів. І я не пам'ятаю, щоб хто-небудь порушив цей закон. Хоч у бійців не раз могло виникнути запитання, чому раптом звертаємо вбік, йдемо назад, робимо велику петлю. На загальних партійних зборах з'єднання Руднів, говорячи про майбутній похід, лише натякнув, що можливо нам доведеться побувати в тих краях, де сп'є Виноград І зразу ж перейшов до ділових питань підготовки рейду Ці збори, що відбулися в Дубовому Гаю біля села Малешевичі Були найбагатолюднішими з усіх партзборів до того проведених нами в тилу ворога Прийшли кількасот чоловік, з них більше половини комуністи Прийняті до лав партії за час партизанської боротьби ми мали рушати у важкий похід, але після загальних партійних зборів, партійно-комсомольських зборів у батальйонах, після мітингу всього з'єднання, настрій у бійців і командирів був святковий. Багато партизанів щойно одержали ордени та медалі. Їх вручав месникам начальник українського штабу партизанського руху генерал-майор Тимофій Амвросійович Строкач, який прибув до нас літаком. Перед виходом у рейд на прообережжя Дніпра нас попередили, що ці райони скоро стануть плацдармом запеклих боїв. Тоді Червона Армія обороняла Сталінград,